På auditorium i Stockholm hålls ett stort opinionsmöte för Finland den 6 december på Finlands nationaldag. Lokalen är fullsatt och utanför på några Bantorget lyssnar 6 000 personer via högtalare. Många olika grupper och organisationer vill hjälpa det krisdrabbade Finland. Evakuering av finska barn till Sverige planeras också. Nu gäller det att handla snabbt. Det finska folket lider och många tvingas i all hast fly från sina hem och får ofta inte med sig mer än ett bylte med hopsamlade tillhörigheter. Redabanus ordförande, Margit Levinson vädjar i radio till det svenska folket att hjälpa till att skänka kläder till lidande finska barn. Många barn har föds under flykten, i järnvägsvagnen, på landsvägen. För alla åldrar behövs ett kläder, underkläder, skodon, filtar... Gärna begagnade, men hela och rena. Vid tidigare insamlingar har det visat sig att skodon, gåskläder och underkläder är svårast att få varför jag särskilt vill påpeka dessa behov. Tyger och garner är då även synnerligen välkomna. Reda banen har inrättat en systuga där materialet bearbetas av villiga händer. Till alla dem som med radions hjälp nås av mina ord riktas en innelig vedjan om kläder, varma kläder till dessa så hårt prövade finska flyktingar. I härtighetens och humanitetens namn hjälp oss att bekleda de nödställda. Deras klädutrustning är torftig och otillräcklig. Det är frysa.